През годините е имало различни трибути на съвременното християнство, които са му отблъсквали и са ме карали се да срамувам, че съм или дори друг, че ме считат да съм част от тази субкултура. На първо място това е отказът на вярващите да изучават вярата си и лесното възприемане на всякакви популярни лъжи, промотирани в публичното пространство. Как да уважавам хора, които казват, че вярват Бог, но са невежи, презират Библията, не я четат, не я уважават и не променят почти никакъв аспект на живота си според истини. Не мога да има уважение към такива. Съжаление може би. респект не. И после самите, често пъти пастори измежду тях, самите те са най-остатите. Затова съм контрист. И ще остана такъв завинаги вероятно. Няма как някой да е реформист или реформатор, както ви харесва, без да е контрист, или иначе казано, контра на популярното. Защо повече хора не са контристи а там и реформисти? Или най-малкото подкрепещи хора, които са реформисти или реформистски дейности. Понеже повечето хора нямат осъзнати убеждения, ако имат такива убеждения остават само идея някаква, а не стават водещ принцип в живота. Повечето хора нямат смелостта и силата да се изправят срещу масовото, или иначе казано, срещу масите. Не знаят дори как да го направят практично. Искат да са приети, харесвани, популярни, обичани, може би, а не мразени от познати и приятели. Кой човек нормален, би искал да е мразен. Никой, нали? И на последно място не искат да губят приятели. Може би дори доходи в някои случаи. Това е така често пъти и това е цената, която се плаща, когато някой застане за своите убеждения може да загуби клиенти, партньори, доставчици и тям подобни. Истински реформизъм, а оттам и контризъм, не е някаква форма на самоволен и над или нарцисизъм, или нужда да си център на внимание. Истински реформизъм се корени в завръщането към автентичното, истинското, оригиналното, неподправеното. Защо всички хора не търсят автентичното на всяка цена? Си задавам аз този въпрос. Понеже повечето хора живеят само и основно за посрещането на техните екзистенциални нужди. Първични нужди, така да се каже. За да се самоосъзнаеш като по-висше същество, като духовно такова, е нужна дълбока мисъл и процес, през който повечето хора не са минали. Това ги прави и именно да са масите. Ето защо реформистите като мен, които са и контристи по дефиниция, не са харесвани от масите. Виждате ли, има конфликт там, има различие в процеса, през който са минали едните и другите. А какво да кажем за проповедниците? Защо не всички проповедници могат да бъдат реформисти и, или контристи? Ами защото повечето от тях искат масите, комфорта, никой проповедник не иска да има голяма аудитория за обиколен от обожаващи го фенове или там последователи, а, други имат за идеал единството, т.е. единството над истината, така да се каже. И на последно място политически коректни хора, т.е. те не искат да ядосат статуквото. Друга причина е, понеже за да си реформист от там и контрист, трябва да положиш дадени усилия. Трябва да се запознаеш с материята, с предмета, с казуса, с противоречивия материал, така да се каже. А повечето хора са мързеливи и умствено не развили своя капацитет. Съжалявам ако звучи крайно и обидно за някой, но за съжаление това е истината и може да се види от многото статистики, които имаме на разположение. Например, броя на книгите, които се печатат в България и не само в България, това е глобален феномен. Броят на хората, които въобще четат книги, да не говориме, библията. Друга една причина, поради която повечето от проповедниците не са реформисти и не са контристи, е поради религиозни политики и лицемерия. А, казват едно, правят се големи изявления от амвоните за истината, за Бог, но всъщност подмолно целите са съвсем други. Търси се популярност, търси се а, приемственост и така нататък. Не на последно място, проповедници и хора по принцип не са реформисти, не се изправят против статуквото поради липса на реална вяра, в смисъл страх от Бога. Добре, какво от това, ако някой е приел дадена автентична истина от Бог и желая да я предаде на хората? Това значи ли, че хората непременно ще разпознаят тази истина и че ще скочат с двата крака в каквото там реформистско начинание и идея? Да Надали? Реално всеки от нас се иска да мине през своя си процес, да открие в какво ще вярва за себе си, преди да скочи с двата крака в каквото и да е. За това е нужно търпение. Отговорност на всеки реформист да изложи идеите си, да начертая пътя, да се обоснове и да даде на масите причина и повод да излязат от статуквото. След това трябва да повтори по трети същия процес да позволи на тези от масите, които ще положат умственото усилие да схванат идеите, да го направят и да минат през своя си процес, а за това е нужно търпение и време. Днешното движение на завръщане към хибричното не е някаква екцентрична прищявка на няколко нарцистични проповедника, които се правят на интересни. Това е глобално движение и то е част от апологията, или иначе казано защитата на вярата. Имайки предвид, че действащи политици се опитват най-бесрамно да промотират идеята, например, че Исус бил палестинец или цар Давид Мюсилманин дори само заради такива безсрамни индивиди е важно да защитим историческата и духовна истина на Бог, разкрита в писанията Исус е бил еврейн както и цар Давид абсурдната ти е изявление е толкова голям, че не знам дали заслужава внимание и време дори но явно и до това ще трябва да се прибегне но нещата не спират до там. Не спират само до скандалните изказвания, че Исус е бил палестинец или цар Давид Мишелманин от хора, които са явно супер а, зле интелектуално или са преднамерени, безсрамно преднамерени и имат някакви цели, което най-вероятно е истината. Нещата не спират до там. Самото християнство във всичките му три големи крила протестантско католичество и православно. Самото цяло глобално християнство трябва да бъде преразгледано като догма, като учение и като практика. Християнството, което дава на света англосаксонски Исус, според мене, е точно толкова объркано, колкото и опита Исус да бъде представен за палестинеца. Християнство, което дава на света Римогръцки Исус, а не хебраичен Исус, е точно толкова объркано, колкото и у нези култове, които промотират идеята, че Исус е бил чернокош, например. Има такива. Желанието на хората да изваят Бог под своите си представи е изконна тенденция на човешката раса. Нарича се идолопоклонство. Има много, иначе мили хора, които се разхождат насам натам, говорейки за техния си Исус. Няма такова нещо като Мой си Исус или Твой си Исус. Исус е този, който е бил и който е. Лично за мене напълно ми е безинтересен всеки Исус в кавички, който едни или други хора са създали в техния объркан ум или са заимствали Исус пак в кавички на нечи и друг объркан ум. Исус е този, който ни е разкрит в Писанието. Вярата е тази, която ни е разкрита в Писанието. Аз искам да познавам автентичният, съществувал реално Исус и днес такъв, какъвто е Той непроменим. И искам да ходя стъпките на тази вяра именно, която Той предаде, а не на някакви човешки деривати, форми на идолопоклонство. Ако някой иска да вярва в неговия си Исус, разбира се, това си е негов избор и право. Всякакви култове имало и ще има. Не може, например, с закон да бъде забранен, който и да е култ. Знаем, че обикновено такива опити завършват кръвопролитие. Хората трябва да разберат нещо. Не може с закон да спреш една идея. Идеи трябва да се борят с идеи. Огън трябва да се бори с огън. Ограничаването на свободата на словото не е решение за разпространяването на грешни учения. Такива трябва да бъдат изобличавани, също чрез свободата на словото. Всичко, от което има нужда е един реформист, е свобода на словото. От тук натам е негова отговорността да изложи истината, да изобличи фалшивото и да даде шанс на хората да направят своя избор, след което да повтори и да потрети. Всеки трябва да реши за себе си. Никой не може да бъде несилен. И като реши, нека реши твърдо и нека се предаде на каузата на Божията истина, а не да казва едно с устата си, а друго с делата си. Благодаря ви, че ми слушахте. Аз съм Георги Бакалов. Създава материали за вярващи, които не са спрели да търсят и за търсещи, които искат да разберат повече за вярата.